Hii ni, ni sauti, sauti ya Mnyonge. Mheshimiwa Bilago, ndersana mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwa na tatizo la serikali kuwatishia wakuu wa wilaya ambao wilaya zao zitapata janga la njaa. Kwamba watapoteza wa wilaya. Na hivyo kusababisha wasitowe takwimu halisi za upungufu wa chakula uliopo katika wilaya zao wananchi wengi wamekuwa wakifa kwa sababu ya kutokana na njaa kwa kuficha wasijulikane kama kuna njaa bila ya Je? Ni kwa Jee. nini chakula kinakuepo wilaya zingine au mikoa mingine kingi na wilaya zingine hakipo watu wanakufa na njaa ndani ya eneo hii moja? Mheshimiwa Waziri, mwambie swali huko kwa mnyikiti kwanza napenda na kujibu swala nyongeza kwa yale ya Uzimbuku napenda kujibu swala nyongeza kama ifuatavyo kwanza kitu tofautishe njaa inapotokea katika mkoa ambapo hakuna sababu kwamba mvua zipo ardhi yenye ipo watu wa kufanya kazi wapo tofauti na sehemu uh, to really, nyingine ambapo kuna bala nzige kwelea kwelea ukame hivi ni vitu viwili tofauti kwa hiyo iseme tu kwamba wakuu wa wilaya hawatishiwi ila walikumbushwa kuwajibika pale ambapo rasilimali zipo hii ni sauti ya mnyonge mnyong, mnyong.